23 липня 2021 року Перше Голлі перетинає проспект Редбенк, направляючись до старої автомайстерні, сідає за кермо Пріуса і грюкає дверима. На сонці було гарячіше, ніж у сауні. Піт виступає на чолі та потилиці майже одразу. Голлі не заводить машину, щоб увімкнути кондиціонер. Вона дивиться крізь лобове скло, намагаючись усвідомити те, про що щойно дізналася. «Я б оцінив вашу спадщину трохи більше, ніж у шість мільйонів доларів», – сказав Емерсон. «Плюс ще три, коли помре дядько Генрі». Вона намагається думати про себе як про мільйонерку, але нічого не виходить. Не корелюється з роботою. Все, що вона може уявити, це дядечко Пенні Бакс в Капелюсі. Вусатий аватар гри Монополія. Вона намагається придумати, що зробить зі своїми новонадбаними багатствами. Оновити гардероб їй вистачає. Купити нову машину? Її пріус дуже надійний, до того ж ще на гарантії. Допомогти з навчанням Джерому? В нього все в порядку, хоча можна було б допомогти з навчанням Барбарі. Подорожувати? Іноді вона мріє про круїз, але через нестримний розвиток ковіду... Ой, бурмоче вона, ні. Раптом виникає ідея купити нову квартиру. Але вона любить місце, у якому мешкає нині. Стільчик ведмедика та ліжечко ведмедика хіба потрібно більше. вкластися у бізнес? Навіщо? Минулого року вона отримала пропозицію на 250 тисяч доларів за те, щоб переформатуватися у філію Midwest Investigate Services. За згодою Піта, пропозицію було відхилено. Ідея переїхати кудись з Фредерік Білдингу з його тупим ліфтом і ледачим управителем виглядає трохи привабливішою, але розташування в центрі вигідне, та й орендна плата хороша. «Наче мені нема про що хвилюватися», – думає вона і дико сміється. Голі нарешті розуміє, що зараз засмажиться і вмикає двигун. Вона опускає вікна, доки кондиціонер не розженеться, і продивляється список людей, у яких хоче взяти інтерв'ю. Це допомагає їй певною мірою зосередитися на головному – справі. Гроші – це примара. І зараз не час думати про тривожні наслідки раптового прозріння Девіда Емерсона. Вона пам'ятає той дзвінок від заплаканої матері, котра сповіщає, що Деніел Гейлі нібито пограбував їх і втік на Сан-Круа, чи Сан-Томас, чи Сент-Пітер, чи якийсь інший Сент. Пізніше доведеться, нічого не поробиш. Але тут і зараз потрібно знайти зниклу жінку. Частина мозку наполягає на тому, що вона ховається від потворної правди. Але решта відкидає цю думку. Вона не ховається, вона розшукує, принаймні намагається. «Шехше ла фам», промовляє голі, дістає телефон. Вона думає про те, щоб зв'язатися з Марвіном Брауном, котрий доправив велосипед Бонні до бібліотеки Рейнолдс, Але трохи подумавши, міняє план. Замість Брауна вона телефонує Джорджеві Раферті, спеціалісту з нерухомості. Голлі пояснює, що мати Бонні дал найняла її, щоб розшукати дочку, а потім запитує про день, коли вони з містером Брауном знайшли велосипед Бонні. «Боже мій, сподіваюся, з нею все гаразд?» – тривожиться Раферті. Вона виходила на зв'язок з мамою чи татом? «Сподіваюся на це», – ухиляється Голлі від відповіді. «Хто першим побачив велосипед? Ви чи містер Браун?» «Я. Я завжди під'їжджаю до об'єкта раніше, щоб кинути свіжим оком. Ця будівля, де колись ремонтували автомобілі і невеликі двигуни, трохи розграбована, але ліфти все ще працюють, а розташування...» «Так, звісно. Я впевнена, що розташування підходить. Насправді Голлі не згодна». Після того, як у 2010-му розширили автомагістраль, трафік на Редбенк значно підупав. А ви читали записку, приклеєну скотчем до сидіння? Природно, з мене досить. Якби я був батьком дівчини, щось подібне налякало б мене до смерті. Це могло означати, що завгодно, наприклад, що вона йде, або, чи знаєте, щось значно гірше. Ми з містером Брауном обговорили, що робити з велосипедом, і після того, як оглянули будівлю, він завантажив його в пікап і відвіз до бібліотеки. Через наклейку на сідлі. Точно. Це був хороший велосипед. Я не пам'ятаю бренд, але достатньо дорогий. Ну, механіка, там і решта. Дивно, що його ніхто не вкрав. Підлітки вештаються в тій частині парку, знаєте? У тій частині, яку вони називають хащі. Так, сер я знаю. А це кафе з морозивом внизу, знаєте? Вони теж там, увесь час. Грають у відеоігри всередині та катаються на скейтбордах на дворі. А ви давно працюєте приватним оком? Це термін, який завжди викликає у голі скрип зубовний. Вона набагато більша, ніж око. Недовго, сер. Підтвердіть ще раз, ви першим побачили байк. Точно, саме так. І скільки минуло часу до появи містера Брауна? 15 хвилин, можливо, трохи більше. Я намагаюся дістатися до об'єкта заздалегідь, щоб перевірити, чи немає там проявів вандалізму, а також характер пошкоджень, не включених до попереднього переліку. Я вам це вже казав. Так, сер, казали. «Як думаєте, знайдете її? Є шанси. Взяли слід?» Голлі відповідає, що поки занадто рано бути впевненою. Раферті починає розповідати, що якщо їй самій колись знадобиться нерухомість, то це найкращий час для покупки. І він має широкий вибір будівель як для бізнесу, так і для житла. І перш ніж він встигає зробити конкретну пропозицію, Голлі каже, що їй намагаються додзвонитися, і вона має прийняти дзвінок. Дійсно, вона має зробити дзвінок до бібліотеки коледжу Беллс. Моя мама збрехала. Дядько Генрі теж. Вона припиняє розмову та набирає номер. Друге. Бібліотека Рейнолдс, Едіт Брукінг, слухає вас. Привіт. Мене звати Голлі Гібні. Я хотіла б поговорити з Лакішою Стоун. Вибачте, але Лакіша поїхала на північ, щоб провести вихідні з друзями. Плавання та кемпінг у селі Упсала. Чи можу я вам допомогти? А може передати щось? На диво, Голлі відомо про Упсалу, сільську громаду, де проживає багато амішів. Це не більше 20 миль на північ від материного дому, де вона буде завтра. Вона могла б зустрітися з Лакішою там. Завтра в день, якщо інвентаризація будинку не забере надто багато часу, або у неділю, якщо забере. Тим часом, можливо, Брукінгс зможе допомогти. Я приватний детектив, пані Брукінгс. Пенелопа дал, Пенні, найняла мене для розшуку її дочки. О, добре, вона говорить не так офіційно і голос видається молодшим. Сподіваюся, ви знайдете її. Ми до смерті переживаємо за бон. Можу я під'їхати до бібліотеки і поговорити з вами. Це не забере багато часу. Можливо, якщо у вас є обідня перерва... О, приходьте у будь-який час, якщо ваша ласка. Ми зовсім не зайняті. Літню сесію практично скасовано через корону. Чудово, відповідає Голлі. Дякую вам. Виїжджаючи на Редбенк, вона ще раз кидає погляд на велику скелю, звідки відкривається вид на вулицю та екран автокінотеатру. Їй цікаво, чи Піт Штайнман, він же Смердюк Штайнман, колись відвідував це місце. Було б не дивно. Третє. У бібліотеці Рейнолдс Голі зустрічає Едіт Брукінгс, називайте мене Еді, і Маргарет Бреннер, ще одну помічницю бібліотекаря, про яких згадувала Пенні. Робоче місце Еді за головним столом, але вона надає перевагу читальному залу, звідки можна побачити будь-кого, хто має запитання або бажає замовити книжку. «Я б не наважилася, якби Мед Конрой був тут», каже Еді, «але він у відпустці». «Скажений Мед», додає Маргарет, «вона кривить обличчя і обоє хихочуть». Насправді ніякий він не скажений, каже Еді, але противний як пігулка. Якщо ви колись говоритимете з ним, будь ласка, не кажіть йому, що я це сказала. Пукотоксин реагує Маргарет, і вони знову сміються. Як миші кота не чують, то по хаті газдують, думає Голлі. Але ці миші цілком безпечні, просто пара гарних молодих жінок, які розважаються сонного дня на нудній роботі. На жаль, вони дуже мало знають про Бонні Рей, крім того, що вона розлучилася зі своїм хлопцем Томом Гіггінсом. «Вам краще запитати в Кіші», – каже Маргарет. «Вони були близькими». Голлі планує зробити це якомога швидше. Вона просить номер телефону Лакіші, і Еді дає його. «Бонні казала щось про від'їзд з міста», – запитує Голлі. «Може, мимохідь, типу, як було б добре поїхати?» Дві молоді жінки дивляться одна на одну. Маргарет знизує плечима і хитає головою. «Я такого від неї не чула», – каже Еді. «Але розумієте, Бонні досить замкнена. Вона мила, але не спішить ділитися переживаннями». «Кіша виняток», – додає Маргарет. «Так, з кішею вона ділиться». «Я хочу вам показати дещо». Голі дістає з кишені сережку і простягає на розкритій долоні. Їхні розчахнуті очі говорять усе, що потрібно знати. «Це її!» – вигукує Едді і торкається сережки пучкою пальця. Голлі дозволяє. Вона розуміє, що сережка замаленька, аби сподіватися отримати з неї відбитки пальців, навіть якщо це відбитки Бонні Рей. «Де ви її знайшли?» «У кущах, неподалік від місця, де знайшли її велосипед». Само по собі це нічого не означає, бо ні могла просто загубити її. Вам справді варто поговорити з Лакішею, каже Маргарет. Вона повернеться в понеділок. Поговорю, обіцяє Голлі, але не думаю, що доведеться чекати до понеділка. Четверте Стоянка бібліотеки майже порожня, і знайти затінене місце було досить легко. Але в салоні автомобіля все ще досить спекотно. Вона вмикає кондиціонер і телефонує мамі Бонні. Пенні навіть не потурбувалася привітатися, лише запитала, чи Голі про щось дізналася. У її голосі нетерпіння й переляк. Голі згадує Волво, обклеєний фотографіями усміхненої Бонні Рей, і сподівається на кращі новини. Я надішлю вам фото сережки, яку я знайшла біля місця, де стояв велосипед вашої дочки. Дві жінки, які працюють з нею в Рейнолдз, ідентифікували сережку як річ, котра належить Бонні, але я хочу впевнитися. Надсилайте, будь ласка, якнайшвидше до речі, чи у вас випадково немає інформації про кредитну картку, Боні? Є. Приблизно через тиждень після того, як вона зникла, я пішла до її квартири і подивилася дві останні транзакції по картці. Це детектив запропонувала мені зробити. Віза – її єдина картка. Я думала, платежі про щось там скажуть, не знаю, що, але нічого особливого там не було. Пара взуття, дві пари джинсів з Amazon, продукти якісь, страви, які вона замовила в DoorDash, піца з Domino's, ну і таке інше. А як щодо її телефону? Вона платить за нього своєю карткою? Так, оператор Verizon, як і в мене. Голі найбільше цікавить саме кредитка. Напишіть мені номер її картки, будь ласка. Вкажіть термін придатності, а також номер її мобільного. Пенні обіцяє все зробити. Голі фотографує сережку та відправляє її. Через дві хвилини Пенні передзвонює й ридає. Голі заспокоює її, як може. Зрештою, Пенні бере себе в руки, але Голі відчуває, що жінка йде під Укіс. Голі вже подорожувала цією дорогою і зайшла навіть трохи далі. Можливо, Бонірей ще жива, але ймовірність того, що її більше немає, зростає. Голі сидить, поклавши руки на коліна, і прохолодне повітря з вентиляційних отворів обдуває її чубчик. Потрібно подумати, але перше, що спадає на думку, це початок анекдота. Мільйонерка заходить у бар і... І що? Жарт без кульмінації. Вона викидає його з голови і думає про справу. Навіщо Бонні залишати велосипед на, можливо, найбезлюднішій ділянці проспекту Редбенк? Відповідь – жодного сенсу. Чому вона залишила записку, але взяла з собою велосипедний шолом? Відповідь – жодного сенсу. «Оближ зброю, візьми каннолі», – шепоче вона. Репліка з улюбленого гангстерського фільму. Каннолі, італійський, канньоло сициліано, сицилійська трубочка. Традиційний сицилійський десерт – хрустка вафельна трубочка, наповнена начинкою з сиру маскарпоне, збитого сиру або рикоти з додаванням різних сиропів. У фільмі «Хрещений батько» персонаж Пітер Клеменцо каже «Облиш зброю, візьми каннолі». Це одна з найбільш знаменитих цитат з фільму, яка сприяла популярності десерту у всьому світі. У фільмі «Хрещений батько 3» персонаж Конні Корлеоне вбиває свого хрещеного батька Дона Альтобело за допомогою отруєних каннолі. Її хтось викрав, напав і викрав? Якщо так, то... Вона телефонує Марвіну Брауну, відрекомендується, розповідає йому, хто вона і що робить, а потім запитує про велосипед, чи не виглядав він пошкодженим. Браун каже їй, що все виглядало нормально, на байку не було жодної подряпини. Вона дякує, завершує розмову і знову занурюється у роздуми. Бонні не падала. Бетон перед будівлею колишнього автосервісу Біла настільки потрісканий і покришений, що навряд чи підлягає ремонту. Марвіну Брауну доведеться покласти нове покриття, якщо він дійсно має намір вести там бізнес. Якби велосипеда впав на цю нерівну поверхню, то майже, напевно, зазнав би значних пошкоджень. Їй доведеться перевірити, щоб переконатися у вірності припущення, але поки що доведеться повірити Брауну на слово. Зрештою, він заробляє на життя транспортними засобами. А хіба велосипед не входить до переліку транспортних засобів? Дочка Брехухи заходить у бар. Ні, не так. Донька Брехухи і злодія заходить у бар. Вона залишає зброю, але бере канолі. Спокійно, бурмоче Голлі. Байк виглядав добре, на цьому і зупинимося. Чому велосипед виглядав добре? Їй здається, що відповідь така ж проста, як блакитні очі, котрі вона бачить у дзеркалі заднього виду. Бобонні зупинилася. Зупинилася і зійшла. Навіщо зупинятися, якщо вона не збиралася їхати до центру, щоб сісти на автобус, де приймають лише готівку? Тому що побачила знайомого? Бо комусь потрібна була допомога? Або хтось вдавав, що потребує допомоги? Біл Годжес іноді розмовляє з нею, і зараз він проявляється. Якщо ти підеш ще далі, Голлі, дошка зламається. Вірно, тож вона відступає, але не до кінця. Первинний стан велосипеда свідчить про те, що Бонні Рей зупинилася за власним бажанням. Чи це сталося тому, що вона мала намір залишити його там, чи з якоїсь іншої причини – Досі залишається відкритим питанням. Але знову ж таки, навіщо залишати велосипед і брати шолому? Її телефон видає сповіщення про текстове повідомлення. Це інформація по карці Бонні та її телефонному рахунку. Голі не може всидіти на місці. Вона виходить із машини, телефонує Піту Гантлі і починає бродити з стоянкою бібліотеки, за можливості тримаючись у тіні. Сонце смалить немилосердно. Перше, що промовляє Піт. «Ти все-таки взялася за справу, господи Голлі, після похорон...» Він починає кашляти. «Піте, ти в порядку?» Він перестає кашляти. «Та все добре. Ну, не добре, але не гірше, ніж було зранку. Голлі, твоя мати щойно померла». «Так і залишила мені чималі статки», думає Голлі. «Новоспечена мільйонерка заходить у бар, і... має відбутися щось кумедне. Мені корисно працювати. А завтра я їду до Міддовбрук Естейтс. Здається, я успадкувала будинок, котрий мені не потрібен». «Материн, так. Ну, то це ж добре. Нерухомість – це царина-продавця. Ну, якщо припустити, що ти хочеш його позбутися». «Я хочу. Купуєш?» «Можеш трошки помріяти, гібні». «Як ти дізнався, що я взялася за справу?» «Високий, смаглявий і красивий вже мені телефонував», – Піт натякає на Джерома. «Він хотів, щоб я знайшов адресу, яку йому ліньки шукати самому». Голі це дратує. «Ми маємо програму пошуку адрес, платимо за неї і навіть тільки з цієї причини варто користуватися нею час від часу. Крім того, тобі теж не завадило б чимось себе зайняти, піти, окрім кашлю та хрипів». Останній зигзаг повертає Голлі до Пріуса. Вона думає про сигарети на центральній консолі, про кашелі, хрипи і пришвидшує крок. Що за адреса йому була потрібна? Вера Штайнман живе в районі кладовища Седар-Рест. А тебе які відомості цікавлять? Маю інформацію по кредиті та мобільному рахунку Бонні Мені потрібно знати, чи була якась активність по обох облікових записах. Дані отримати можна. У мене є певне джерело, але це не зовсім законно. Насправді, підсякається, Це взагалі незаконно. Це означає, що джерело бере гроші, і включати їх до рахунку пані дал значний ризик. Не думаю, що нам знадобиться твоє джерело, каже Голлі. Закладаюся, що цю роботу зробить для тебе ізі. Пауза. Піт хрипко дихає в мікрофон. Голлі це не подобається. Справді вона практично віддала мені справу, і я не дуже здивувалася. Знаєш, як зараз кажуть у кримінальній поліції FUBAR, що означає. Я знаю, що це означає. FUBAR Fact up beyond all recognition. У вільному перекладі на українську обісралися до невпізнання. Вираз для позначення вкрай поганої ситуації або задуму, котрий до такої ситуації призвів. Скажу тобі дещо, Гібні. Коли я дивлюся на те, що зараз відбувається з поліцією, я дуже радий, що підняв якоря. Перекажи Ізі, що якщо ми дізнаємося про щось суттєве, ми залучимо її. Точно? А залучимо? Я ще не вирішила. Незворушно, каже Голлі. Яке відношення ця Вера Штайнман має до Бонні Дал? Та, мабуть, ніякого. Голі могла б сказати Піту, що у 24 роки Бонні Рей навряд чи дівчина, але це не принесе користі. Піт – стара школа. Одного разу вона почула, як він скаржився Джерому на те, що конкурс Міс Америка відмовився від конкурсу в купальниках і називав груди «Базам» або «Джахубі». Піте, я мушу йти. Базам. Слово з американського міського жаргону. Вигук, котрий позначає максимальну кількість чистої, нефільтрованої, нередагованої крутості, яка може бути фізично проявлена у тривимірному просторі. Джагубіс. Видатні цицьки. Американський міський жаргон. Якщо ти схопиш корону голі, нас закриють надовго. Я почула тебе, Піт. Ти подзвониш, Ізі? «Так, удачі, голос», – співчуваю з приводу втрати. Замислившись, вона повільно прямує до Пріуса. «Припустімо, на боні чекав хтось, хто знав розпорядок її дня. Колишній хлопець? Можливо, вірогідно. І велосипед. Думка постійно крутиться навколо велосипеда, що стоїть перед будівлею, і просто благає, щоб його вкрали». Якби все було так, хіба зниклий шолом мав якесь значення? Ні, відповідає вона. Голі сідає в машину, запускає двигун і посміхається. Вона придумала продовження для свого жарту.